Степан подав руку, допоміг зійти на перон Додому поверталася разом з Наталочкою Степан не забув про шоколадного зайця для дитини Чим привернув серденько маленької шоколадної наркоманки Від матері успадковане захворювання На свій бік Бо це був не просто шоколад Якого в мазині в день з вогнем не знайдеш А не бачена досі їстивна іграшка Вдома Софію чекав сюрприз. У кутку на спеціальній підставці сяяв кольоровим екраном телевізор. Поруч із диваном стояли м'які фотелі журнальний столиком. Ну, як тобі тепер твоя Келія? Затишніше стало. Чудово. Дякую, Степане. Коли ж ти встиг? А от і встиг. Тільки одним дякую не відбудешся. Цілуй, він підставив губи. Ну це вже ні. Цілувати ці товсті, мокрі, мов вареники в сметані губиська навіть за телевізорні. Софія чмокнула його кудись у щоку, відчувши губами по шерлу зле поголену шкіру. «Череватько відчує її нехідь». Він так чекав її повернення, так уявляв, як вона тішитиметься новими меблями, телевізором, і за це неадмінно поцілує його. Потім він сидітиме у м'якому фателі і спостерігатиме, як ця маленька жінка метеликом перепурхує кімнатою від холодильника до плити, а відтак до столу, готуючи вечерю. А потім вони вдвох, ні, утрьох з Наталочкою їстимуть смачні страви, питимуть солодке вино. А тоді, хто знає, може і з'явиться можливість торкнутися цього тугого тіла отак собі, наче жартома. Але ж ні, поцілувала, наче жабу. Чим він її приворожив, ото Ярсен? Він умів одягатись Але й у нього череватька Одяг весь просто з бази І фігура не гірша І обличчя таке Красивіше Він провів долонями по щоках В колючі От у чому причина Кому ж приємно цілувати Таку щетину Вирішено Тепер голитиметься двічі на день і обов'язково одеколон, о той, що знайшов у столі Корнацького. Він їй, здається, подобався. Треба спробувати. У вересні занять Софія майже не мала. Студенти були на картоплі. Отож, з'явився час для спілкування з подругою. Софія не часто їздила до Вікторії, але довгі, незаповнені роботою вересневі дні надихали на зустрічі за філіжанкою кави. Цього разу вона втрапила на невеличку забаву. У Вікторії сиділа Дарка, Дарія Михайлівна, викладач терапії і, як казала Вітка, своя в доску баба. Свої баби призволялися довгенько і були обидві вже веселенькі. Від чергової фаршированої качки залишилося лише архієрейське місце. Розмова велася відверта і невимушена. Дарка була старша від Вікторії і Софії років отак на вісім, тому вважала себе їхньою наставницею і порадницею в усьому, зокрема в особистому житті. «Дівки, ви слухайте мене. Я стара пательня?» І я вас навчу, як на світі жити. Та може б ми якось самі відсміювалися подруги. Ніколи. Ніколи. Ти, Соня, приходь до мене отак запросто, по-сусідському. Живемо ж поруч. Якщо допомогти треба по господарству, відремонтувати щось, то мій Петро – майстер, яких пошукати».